A Máté írása szerint való Szent Evangélium ötödik fejezet Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai, és megnyitván száját tanítja vala őket, mondván Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvégasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjú az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok, az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívök tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok, a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért,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 hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthetitek el a hegyen épített várost. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világossátok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljatok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy óta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyeknek országában a legkisebb részen, valaki pedig cselekszik, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy részen. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írás tudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő fiára ok nélkül, méltó az ítéletre aki pedig azt mondja az ő fiának ráka, méltó a főtörvényszékre, aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Azért, ha a te ajándékodat az oltára viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, eléd béké meg a te atyád fiával, és azután eljövén vitt fel a te ajándékodat.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 Megmondatott továbbá, valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elvállásról való levelet. Én pedig azt mondom, néktek, valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül paráznává teszi azt, és aki elbocsájtott asszonyt veszel, paráználkodik. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az úrnak tett esküidet. Én pedig azt mondom, néktek,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 Szemet szemért, és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arculütt téged jobb felől, fordíts felé a másik orszádat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mért földútra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj néki. És aki tőled kölcsön akar kérni, el ne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 és esőt ád mind az igaznak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cseleksziké? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszeneké? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes.